Bona nit, benvinguts al darrer programa de la temporada del Ningú no és perfecte. Un Ningú no és perfecte que eh, se'n va de vacances. Avui hem decidit, escolta, que hem treballat molt durant tot l'hivern i que, per tant, ens prenem un mes a mig de vacances. I el Ningú no és perfecte no torna fins la primera setmana del mes de setembre. O sigui, fins la primera setmana del mes de setembre, tranquil·let, podeu anar a la platja, a la muntanya, de viatge allà, on vulgueu, tranquil·lament, sense tenir aquest estrés que teniu d'escoltar-nos cada setmana. I a partir doncs, de, de la primera setmana setmana de setembre, tornarem a tenir el Ningú no és perfecte en el seu horari habitual. A Nosaltres avui l'equip el complert aquí a l'estudi, com feia temps que, que no passava per acomiadar aquesta temporada del Ningú no és perfecte. Anem a presentar ràpidament la queda del programa, Marta Sanz, bona nit, en carrega de xafarderies de Hollywood. I més coses. No, Avui només encarar de xafarderies de Hollywood. Però sóc mànager. Sí, mànager, Man. però sí, exacta, productora, ets, ets, ets moltes coses. Clar que sí. Sabem que treballes cada dia pel programa. Mànager, productora, grupi, tot en un. Ah, en... Jo vull anar a Milán. Tu ets anar Jo vull anar a Milán. <ríe> uh, bueno, et vendrem barat, tu també, no? Com hem fet sí, amb l'altre. Tu ets, tu, de saldo? De saldo, com en Deco. Si et venem per pes... No, així, així ho trobarem. Eh? Vinga, va, anem per feina. Avui tenim un programa molt carregat. Tindrem xafarderies? Alguna que volguis destacar, Marta? Doncs uh, ja tenim les criatures. Les, les criatures? D'Angelina Jolie. Ah, molt bé. I que sabem va. els noms. Que la setmana passada comentàvem a veure si naixerien eh, després d'acabar de, temporada, que seria un trauma, i volíem no. acomiadar la temporada amb el naixement de les criatures. I ja està. Ho ha fet Angelina per nosaltres, està clar. Gràcies, bé, Angelina. No ho ha fet Angelina, ho ha fet el doctor. No bueno, és igual, el doctor ha pensat, escolta, ningú és perfecte, cada temporada, hem de donar la notícia perquè tothom se n'accedenti. El senyor Sussman. Molt bé. Doncs, doncs a... això, i tinc més cosa, eh? tinc molta xitxa bé, avui. Eh? Per després, per després, d'acord? Ara, bon matí, què tal, com estem? Hola, molt bé, bona nit. Eh, notícies de còmic, les últimes per acomiadar? No, les últimes notícies de còmic per acomiadar-nos aquesta temporada amb alguna bona notícia? perfecte. Eh, uh, Jessin Casamon, què tal? Avui no tindrem notícies calentes perquè hem reestructurat l'espai de cinema. Us heu carregat la meva secció. Sí, sí. Ah, ah, ah, Havien de sacrificar coses avui. I... Aquest és el primer senyal de ja, ja està, no renovo, no renovo, m'ho no, no, sí. La junta Re... ens hem reunit durant la matinal. Estic esperant emissions i Us heu enrocat, veritable. Bé, bueno, Jacint, a la producció, ja ho saps... Eh... Aquaboy. Exacte, Aquaboy. Comentarem moltes pel·lícules i comentarem sèries. Les sèries eh, que s'estrenen aquest estiu i tenim dos notícies bomba relacionades amb sèries. Una relacionada amb CSI, una notícia molt inesperada relacionada amb aquesta sèrie que, que anunciarem en el seu moment, i una altra relacionada amb... Padre de família. Eh? Tindrem una mica de tot i l'altre doncs, anem comentant les estrenes d'aquest estiu televisivament parlant. Nosaltres el que farem serà començar directament amb la secció de cinema. Ah, per cert, presentant i dirigint aquest programa, en teniu a mi mateix, l'Ignasi Herbat, i al final del programa tenim el sorteig del còmic de Lot de Panini al final del programa. Ara sí, anem a la secció de cinema. Si ja ens ho permeten, ja sí, és clar, sí? Doncs vinga, endavant. Estrenas Tertulia y Noticias a la Gran Pantalla. Dentro de 700 años, la humanidad abandonará nuestro planeta y dejará la limpieza de la Tierra en manos de una máquina realmente increíble. Les presento a Wallet. El último robot sobre la tierra Fue programado para limpiarla Pero después de tantos años Ha surgido un problemilla Ha desarrollado una personalidad Es muy curioso Bastante fisgón Y se siente un poquito solo ahora todo eso está a punto de cambiar Doncs estem escoltant el trailer de wall -E, la pel·lícula que hem triat com la més esperada d'aquest estiu. Eh, pel·lícula que s'estrena el 6 d'agost, pel·lícula que ha dirigit Andrew Stanton, i la veritat és que ja sabem que Pixar juga una lliga a part en el món de l'animació. Cada pel·lícula Pixar només es pot definir com una obra mestra. wall -E no és una excepció. La crítica ha estat unànima. Diuen que és el millor guió de l'any que narra una de les millors històries d'amor que hem vist en anys. Mentre DreamWorks ens ofereix films com Kung Fu Panda, on la història és simple i els personatges són plans, Pixar aposta per tot el contrari, deixant a banda la capacitat tècnica de Pixar que no és comparable amb res que s'hagi vist mai. L'acció de Wall-E arrenca 800 anys en el futur. La humanitat s'ha vist obligada a abandonar la Terra i algú es va oblidar de pagar l'últim robot, Wall-E. Després de passar centenars d'anys fent la feina per la que va ser construït, wall es troba amb un robot de recerca anomenat EVE. EVE extraurà informació de Wally pels humans que esperen alguna notícia de que poden tornar a casa amb tota seguretat. Mentre Wally, e enamorat d'EVE, la seguirà per tota la galàxia, Uh, anirem veient i seguint les seves aventures. Visualment es veu que és una meravella, ja que simula les càmeres de 70 mil·límetres que es van utilitzar per rodar 2001 un odissea de l'espai. La pel·lícula és una història d'amor i probablement sigui la producció més adulta de Pixar. Stanton, també guionista dels dos, de, dos Toy Story, Bichos i Monstruos S.A., volia una gran història perquè creu que la tecnologia no ho és tot. Per cert, durant la primera hora no hi ha diàleg i precisament resulta ser la més excelsa d'aquesta pel·lícula som la crítica americana i és que els creadors de WALL-E eh, diuen que una imatge val molt més que mil paraules i hem de dir que com sempre en les pel·lícules de Pixar abans del film gaudirem del curt Presto que és la història sobre un Mac que oblida alimentar el seu conill i evidentment tirarà les seves conseqüències Bé, alguna cosa que voleu comentar ràpidament? que el, el curt matratge de Presto ja es pot veure per internet ah, tu ja no t'esperaràs Mm, jo havia donat una ullada i ja està. Ah. No he mirat tot. Només bueno. he vist per on anaven els tiros i la veritat és que m'ha fet gràcia. Jo m'espero un pantalla gran, tu. I realment és estrena de l'estiu. Sí, sí, sense cap mena d'adopter. És la peli de l'any, ja que no opina mateix, però veure, és una peli que promet molt. Té tots els ingredients per triomfar. I sota les elevances de la crítica nord-americana fan pensar que estem davant de... Jo ja no sé si guanyarà l'Òscar d'animació, això no crec no en té cap dubte, però potser hauria d'estar entre les cinc nominades en la categoria principal o el millor guió, segons eh, el que diuen. Esperem a veure-la. Esperem, esperem. I al setembre la comentem. Eh, anem per la següent pel·lícula? Dígame què ve. Ojos que miran fijament <risos> Intentó escapar, però no pudo. Está ahí fuera Lo sé Scully Te necesito esta vez Eso es lo que me da miedo Supuesto, señores, miren aquí. Esta estrena és Ex uh, Files, creer és la clave, pel·lícula de Chris Carter amb David Duchovny, Gillian Anderson, Amanda Peet, Mitch Pilegi i Robert Patrick. Pel·lícula que s'estrena el 25 de juliol. És la segona pel·lícula que continua la sèrie de televisió Expedienics, que a veure, el títol que li han posat aquí és per escanyar directament uh, a qui ho ha fet, perquè no té vergonya, aquest individu. Si la primera pel·lícula es va estrenar al final de la cinquena temporada, aquesta ens arriba sis anys després del final de la sèrie. El títol original, I Want to Believe, fa referència al pòster que Mulder tenia hi ha penjat en el seu despatx i a la seva necessitat en creure en l'existència d'extraterrestres. Expediente X va tenir 9 temporadas i es va metre entre el 1993 i el 2002. En l'últim capítol de la sèrie, Mulder era acusat d'assasinar un home i era jutjat per un tribunal militar. Finalment, Mulder aconseguia escapar de la presó amb l'ajuda d'Anna Scali, ara convertits en amants fugitius. En el film no hi trobarem extraterrestres. La història gira més al voltant de temes com la bruixeria, els vampirs, els homes llop i els poders paranormals, també temes força recurrents a la sèrie. Sis anys després de la fugida de Mulder de la presó, l'FBI investiga el cas dels cadàvers d'unes noies joves que han estat abandonades a la neu i presenten un aspecte deformat. Els agents de l'FBI estan bloquejats i un sacerdot de ment afirma tenir visions relacionades amb el cas. Només Mulder, fugitiu de la justícia, i Scali, que treballa de metge en un hospital, tenen la capacitat de resoldre el cas. Després de temps sense veures, treballar junts suposarà un canvi a les seves vides. Segons Dukovny, el film recupera l'esperit de les dues primeres temporades, on David Dukovny, recuperat gràcies a California Nation, hi ha ganes de tornar a treure un fa al cinema i no de renegar del, del seu personatge de Mulder, que a fi al cap doncs és el que l'ha fet popular. Jo ja, la veritat és que mai he sigut un gran fan d'Expediente X, és una sèrie que veia de tant en tant però que no, no era un fan ni molt menys, i, la veritat, em farà gràcia anar-la a veure perquè... per Cabit Fornication. A mi la primera pel·lícula em va agradar molt. I aquesta fa més bona pinta. La primera pel·lícula d'Expedient X mm. vaig anar-hi perquè com que no havia seguit gaire la sèrie, la veritat, no, hi ni fa eh? ni fa. Va ser mm. allò, va, va, Bueno, doncs va bé. Però no, no em va emocionar, tampoc. Dato curioso. Digues. Al doblatge del tràiler veig que Scali no té la mateixa veu. Però no facis cas. Pot ser que la pel·lícula sí que tingui la veu de la sèrie. Creuem els dits, perquè ho he sentit-hi mà espeluznado completament això sí que em faria por esperem que, que no sigui si moltes vegades els tràilers els acaben doblant eh, actors que llavors no doblen eh, però bé, bueno, esperem que, que s'hagin portat bé, anem per la següent ¿Por dónde empezamos? un año, esos polis y ese abogado no se habrían atrevido a cabrearos. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué es lo que propones? Muy simple, matar a Batman. Esta es mi carta. Bruce, te presento a Harvey Dent. Richard me lo ha contado todo de ti. Espero que no. Una vez dijiste que íbamos a estar juntos. Iba en serio. Bruce, no me utilices para poder tener una vida normal. Eres Alfred, ¿no? Así es, señor. ¿Algún exnovio psicótico del que deba estar informado? Oh, si yo le contara. Buenas noches, damas y caballeros. Esta noche actuamos nosotros. Estem escoltant El Cavallero Oscuro, la tercera recomanació d'aquest estiu, pel·lícula de Christopher Nolan amb Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Aaron Eckhart... Maya Angel, Gary Olman i Morgan Freeman pel·ícula que s'estrena el 13 d'agost i aquest cap de setmana als Estats Units o sigui que deu un do que tardarà aquesta pel·lícula a arribar és la segona part de la nova saga de Batman que va inaugurar Christopher Nolan fa 3 anys, un film marcat per la mort de l'actor Heath Ledger al gener d'aquest any en plena fase de postproducció d'aquesta pel·lícula les expectatives d'aquesta segona part són grans no sabem si per l'interès del film o per la mort de Ledger i s'espera que superi els 200 milions de dòlars de recaptació total que va obtenir Batman Begins als Estats Units sobre la història de la pel·lícula. Doncs el caos torna a Gotham City quan un misteriós criminal que es fa dir el Joker cometi un robatori. El Joker no serà l'únic criminal el que haurà de fer front Batman. El fiscal del districte de Gotham Harvey Dent quedarà desfigurat en un accident convertint-se eh, convertint en el dolent dos d'Oscar un guardià de la nit amb propòsits diabòlics. Repeteixen personatges com Lucius Fox, l'home dels gadgets el majordom Alfred i Rachel Dawes, la mort d'infantesa de Bruce Wayne ara, afortunadament interpretada per McClendon Ginghall, al lloc de la sosa Kathy Holmes. Nolan ha reunit novament a l'equip de Batman Begins malgrat no obtenir l'èxit econòmic esperat. Suposem que l'ombra dels dos Batman de George Schumacher ha fet molt de mal a la imatge cinematogràfica de Batman. Malgrat no està malament Batman Begins, almenys al meu criteri, està anys lluny de les dues primeres parts de Superman, els Batman de Burton o les dues primeres d'X-Men o Spiderman. Tot i així a priori tot sembla indicar que el cavaller Oscuro serà molt millor. Bueno, vols dir que està anys lluny per darrere, no per per davant. Per darrere? Sí, Mare sí. de Déu. I tant. De les dues primeres de Superman. Sí, sí. A veure, una pregunta. La segona de Superman és la que apareixen els tres kriptonians sí, sí. que els atrapa tirant els ILS del pit. Obre mestra. I la primera de Superman és el que en Superman es posa una a donar voltes al voltant de la Terra i fan anar el temps enrere. Obra mestra. <ríe> sí, senyor. Val. Home, coherentment potser no, però cinematogràficament són bones. I tant, i tant. Jo, bueno, uf. Són uns petardos in, bueno, insuportables, totes Però dues. Donar, no. bueno, per favor. Jo menys espero que Christopher Nolan hagi pres a rodar-se'n d'acció, cosa que va demostrar que no tenien ni idea en Batman Begins. Perquè té la mania de no utilitzar segon director. Exacte. Ja, és tan xulo ell que dius, oh, jo ho sé fet tot. Jo ah, que, el que no entenc és com pot ser que aquesta sigui la tercera la recomanació de l'estiu per darrere d'Expediente X. Això és el que han sortit a les votacions que hem fet aquí entre tots plegats, eh? Tongu. Tongu, no, no. hi ha hagut Tongu aquí. Bueno, vull recordar que tu la vas posar més enllà de la tercera posició, on fa l'efecte que era la quarta, eh? Què dius ara? Llavors ho repassarem. Després, però, Després marx... ho repassarem. Vinga, anem per la... Bueno, tu Jacinta, no, si vols comentar alguna cosa... Ah, no res, que espero veure l'actuació d'en Herbert Lanker, uh -huh. a veure què tal que pinta molt bé, igual bueno, les crítiques l'han deixat pels núvols, ja. Sí, però penses serà perquè està mort o perquè realment ho fa molt bé, no? Uh -huh. Bueno, per la pel·li jo ho deia, eh? que yeah. diuen que és com un Padre i no dos. Bueno, bueno, <laughs> No veia jo el, el Patxino pintat, però bé. Anem per la següent. Quizás sea el viento frío que nos deja totalmente congelados o el extraño rumor bajo las calles de la ciudad es la inquietante sensación de que hay un mundo a nuestro alrededor que no podemos ver. No es nuestra imaginación. Este mundo es muy real y está muy, muy furioso. Quizá esto le recuerde, porque temía la oscuridad. Ahora, la única esperanza de la humanidad oficialmente nosotros no existimos es el secreto mejor guardado del gobierno mataré a quien sea si es necesario porque qué no empiezas conmigo? Es tracta de Hellboy 2, l'ejercitor dorado de Guillermo del Toro amb Ron Pelman, Selma Blair, Duke Jones i Luke Goss, pel·lícula que s'estrena el 29 d'agost. Guillermo del Toro, abans de passar els propers quatre anys a Nova Zelanda, es presenta la seva darrera pel·lícula, la segona part de Hellboy, basada en el còmic de Mike McNall, creat l'any 1994, que publica l'editorial Dark Horse. El príncep del món subterrani, Noada, eh, bueno, desperta un exèrcit de màquines amb l'objectiu de conquerir el món de la superfície. Només Hellboy i el seu equip, format per Liz, la seva xicota Ave Sapien, Tom Manning i el seu pare adoptiu Trevor Broom podran aturar-lo. Hellboy treballa per l'Agència d'Investigació i Defensa Paranormal. En aquest viatge entre el món dels humans i el món màgic o -cool, on regnen les criatures de la fantasia serà on Hellboy haurà d'escollir entre la vida que coneix i el destí desconegut que el crida. Uh... Digues que ha punxat, digue-ho. No és cert que ha punxat a la taquilla marida. La pitjor estrena d'aquest La pitjor estrena d'aquest estiu. No, no, però ha obtingut unes xifres... 30 milions, no ha arribat els 40. Mirem-ho. El Mojo Box Office, per exemple. No, tenim l'internet mig espallat. No, em vaig dir que mirar perquè aquí és molt No el suporto i va punxar. Però veure, jo crec que per aquesta pel·lícula... No sé si el dels 30 milions hauríem de comprovar-ho, eh? Però tot i així... Uh, em sembla una bona xifra per una pel·li com Hellboy home, per ser una segona part jo pressupost que s'hi han gastat mm, jo crec que arribarà tranquil·lament, superarà els 100 milions de dòlars no no crec que sigui un fracàs, eh, el primer Hellboy tampoc no... va passar just el primer Hellboy, eh, va quedar com molt equilibradet el tema mm, però jo no, jo no crec que recaptar 30 milions en un cap de setmana sigui un fracàs, ni molt menys comparat amb totes les estenes aquest estiu, eh? però jo no crec que jugui una mateixa lliga que la resta de, de pel·lícules, eh Sí, sí. Bé, els actors vull dir, són actors que no costen ni un duro uh, Efectes especials Sí, és l'únic que... Es... Però a veure, el pressupost de la pel·lícula tomba, que és, que, és que sigui molt, molt, molt alt, eh? Bé, a veure si de pastar cap oportunitat ah, ah, ah. de comprovar-ho uh, Alguna cosa, algun comentari més a Hellboy 2? A mi aquesta em fa certa gràcia Trobo que, a veure, realment no adapten el còmic, perquè no té absolutament res a veure el personatge del còmic amb adaptació al cinema, però a mi uh -huh. em va fer gràcia la primera. A mi també la veritat és que va ser una sorpresa agradable. Jo també l'espero amb ganes, aquesta segona. I anem per la, per la següent. Àlex, mira. La encontramos, profesor. Es la tumba del emperador Dragón y su ejército. Esto es increíble. Hace 2000 años, el emperador Dragón de China conquistó medio mundo. Ahora regresa para acabar el trabajo. Ya estamos otra vez. The Universal Teachers. Lo haremos a mi manera. La cinquena pel·lícula que considera més esperada aquest estiu és La Momia 3, La tumba de l'Emperador, de Rob Cohen, amb Brendan Fraser, Maria Velo, Gerli, John Hanna, aquest és el que més em fa il·lusió tornar a veure, i Michelle Ioh, la pel·lícula que s'estrena l'1 d'agost. El director de les dues primeres parts estrenades al 1999 i el 2001, Stephen Somers, només actua com a productor. L'acció de la pel·lícula ens trasllada al 1946, Rick Evelyn, Rachel Bates no ha volgut saber res de mòmies i similars des de que va guanyar l'Oscar per al jardiner Ophiel, està anar Unríge que se'ls ha acabat la seva feina d'esesps al finalitzar la Segona Guerra Mundial, però això excepten transportar una relíquia a un museu de Xhangai. Allí es troba precisament el seu fill, Àlex, un jove arqueòleg que descobrirà la tomba de l'ambiciós emperador Hank que va ser convertit per una bruixa juntament amb el seu exèrcit de 10.000 homes en figures de terracota. La mòmia de l'emperador reviurà i voldrà reprendre els seus plans de conquesta del món. Hem de dir que com a curiositat dels guionistes del film han estat Alfred Guck i Miles Miller, els mateixos d'Esmolville. És curiós que s'estreni el mateix any ha tornat Indiana Jones, és a dir, l'original i la còpia junts per a poder ser comparats. Jo trobo que aquest estiu serà molt patètic si aquesta és la cinquena millor estrena que podem esperar. I no ho dubtis que ho serà. Eh, però és, és, és el que hi ha, eh? Doncs mare de Déu que malament que anem. A veure, no vas disfrutar amb la Mòmia 1 o la Mòmia 2? Jo no les he vist, jo només veig, pues és, jo només veig materials originals. Són molt divertides. Si Remakes i còpies, o sigui, el Funny Games 2.0 que hi vagi a algú altre. Jo passo d'anar a veure <ríe> coses d'aquesta. Bé, tampoc te cal, perquè si has vist la primera és, és una còpia, l'únic que tens en de... no, Amigüets, que està molt més bo que una... Doncs haver vist Indiana Jones no em fa falta veure la mòmia, segur. I Indiana Jones no era una versió dels serials dels anys 40 i 50? Però això no ho havia vist. Ah, molt bé. Entens la filosofia d'Aram? És tot un món, eh? És un... Bueno, fantàstic. Jo, com que m'ho passo tot, Stephen no tinc Hawkins. cap problema. Uh, tu, ja Jacint, te l'esperes amb molta il·lusió, eh? Sí, aquesta em fa molta gràcia, sí. Bueno. Segur que s'ha millor Indiana Jones per mi, o sigui, que la disfrutaré. Bueno, ja veurem. Almenys potser sí millor que la darrera. Per mi, per mi. La, per mi, ja bueno, no la ho ho resta de la gent sé que no li agradarà, però... Però no s'ha de veure, jo què sé. Jo, per a mi m'agrada veure les coses, llavors ja, ja, ja opinarem. Anem per la següent, que aquesta s'estrena aquell cap de setmana. ...hacia el norte por la 110. Necesitamos refuerzos. ¡Hancock! ¡Los malos! ¿Quieres una galleta? La última acción supuestamente heroica de Hancock... ...ha vuelto a empurecer a las autoridades. Estaría mucho mejor si desapareciera este tipo. A la gente no le gustas, Hancock. ¿Crees que me importa lo que la gente piense? ¡No! ¿Capullo? Vuelve a llamarme Capullo. Capullo. ¿Decías algo, flacucho? ¿Gafotas? ¡Hancock! Hijo de tu madre. ¡Ah! Eres todo un encanto, ¿sabes? Oh, Eso no está bien. Creo que pierdes el tiempo con ese tío. Por Dios, eres un superhéroe. La gente debería adorarte. Doncs parlem de Hancock, pel·lícula de Peter Berg amb Will Smith, Charlize Theron, Jason Batman i Jay Head, pel·lícula dos, que ja hem dit que s'estrena aquest cap de setmana que ha tingut males crítiques però excel·lents xifres pel darrer blockbuster de Will Smith. De fet, totes les pel·lícules protagonitzades per Smith des del 2002 han recaptat més de 100 milions de dòlars convertint-se en el millor actor de cara a taquilla. Hancock és un superheroi en poder semblants als de Superman en fase de decadència. Per cada bona acció que fa provoca un successiu desastre. Hancock podria evitar-ho si és que no anés borratxo tot el dia. però això, Hancock rebrà l'ajuda d'uns relacions públiques el que ha salvat la vida per millorar la seva imatge. L'estratègia és que Hancock faci declaracions on es penedeixi de les seves accions i que ara es vesteixi com un superheroi de còmic. Comentaris? Basura para orcos. La segona millor pel·lícula de l'any després, de la momia 3. <ríe> però un moment, tu en quina posició has convocat tu Sort que aquí hem World fet una... L'última. Sort, una... sort que hem fet una mitjana aquí entre... Mare és que em Déu. sembla patètic el que vol fer Pixar, de recuperar una mica l'esperit de té per treure entrades i vendre ni no. No, perdona, però a veure, si tothom diu que la pel·lícula és una obra mestra, crec que mm, hem de considerar-la com a... No, a veure, la miraré i la penso destrossar un cop vista, però... El bueno, ja, si comences així, fora, eh? No et deixaré parlar de la el han... que hem de reconsiderar si han sigut encertats els fitxatges d'aquesta temporada del doncs Ningú no és perfecte. Eh? Sí, sí, això... T'estàs jugant fora. la renovació, eh? Per goli, to... pues, si fa falta plego. Vinga, anem per la següent. Tenemos que contactar con el general Kenoki. Secuestrado el hijo de Java ha sido. El tratado con Java, Obi-Wan negociará. Encontrar renegados que al hijo de Java retienen, tu misión será Skywalker. ¡Lob Roja, atentos! Parlem de La Guerra de les Galàxies La Guerra de los Clones, pel·lícula de Dave Filoni que s'estrena el 29 d'agost Aquest és el punt de partida d'una Star Wars més enllà de les pantalles cinematogràfiques George Lucas va declarar que encara li quedaven moltes històries de La Guerra de les Galàxies per explicar i que estava impacient per fer-ho a través de l'animació que servís per donar un impuls al mateix temps a aquest art Després de l'estrena d'aquest film, durant la tardor veurà la llum, la sèrie de televisió d'animació que continuarà la història d'aquesta pel·lícula Actualment hi han més de 30 30 episodis produïts i n'hi uran més. El film ens narra les aventures d'Anna Kine Skywalker, Obi-Wan Kinovi, Padme Amidala, que hauran de lluitar contra Palpatine, el Contra Doku i el general Gribus. Jo crec que aquesta pel·lícula pot estar molt bé. Si s'han basat en l'estil de dibuix dels minicurmetratges de Star Wars també animats que feien per Cartoon Networks... Sí, eren... és d'aquest pal, eh? Doncs allò estava molt bé la veritat és que jo cada cop que els veia m'agradaven però estava, sí. estava bastant bé jo, la veritat és que donaria un vot de confiança a les guerres clon versió dibuixos animats a veure jo, si George Lucas es manté a la producció i no intervé en els guions amb cap tipus d'intervenció i es manté absolutament al marge pot ser un bon producte ara a partir de George Lucas eh, intervingui directament em fa un una por, bé pitjor que una pedregada jo ja, ja us ho dic, eh? Aquesta la recomano. Li donem un vot de confiança. Jo l'hi donaria. Sí, no, no el vot de confiança al té i anirem a veure. Home, I però a està com setena de, de deu estrenes de la. no? Sí, home, no? perquè esclar, veient de tot el que ha fet aquest home fa una mica de por, no? Home, però posar Hancock per davant, hi ha gent sense criteri en aquesta emissora, però... <ríe> bueno, hi ha que s'està mossegant les ungles. Va, passem a La següent. El analista de control Maxwell Smart lleva toda la vida queriéndose la gente. Por suerte tenemos nueva gente Tú, Max. ¡Es el mejor día de mi vida! Este verano, la cosa se va a poner al rojo vivo. ¿Estás listo? Yo lo estoy, ¿lo estás tú? Oh, Dios mío. Disfrutas contoneándote. Mm, eh, eh. Una mini cerbatana, ¿no tienes una? Voy a tener que concentrarme y echar el resto. Come <laughs> on. Aquesta fa molt de por, eh? Superagente 86 eh, de pel·lícula que jo imagino que poc tindrà a veure, o almenys així ja, ja en ho han assegurat dels crítics americans amb la sèrie de televisió. Diuen que l'únic en comú que hi ha amb la sèrie és el Zapatòfono i la resta que no té gaire res a veure, malauradament. Bé, pel·lícula de Peter Siegel, el director de Agarra-lo com a Puedes 33 un ters, el professor arxiflador dos Los Clum, eh, amb aquest gran currículum. La pel·lícula protagonitzada per Steve Carrell, que aquest sí que és un gran actor i val la pena, en Hathaway a l'anarquim de rock i atenció. Massi que el giro d'herois que fa com el de... El, el geni dels invents, no?, allò de... de Q. Exacte, de cu de, de James Bond. És l'adaptació de la popular sèrie de televisió que va protagonitzar Don Adams. Maxwell, Exma... Maxwell Smart és membre de Control, una agència governamental que lluita contra organitzacions terroristes, especialment Chaos i el seu cap, Siegfried. Smart vol ser un dels agents secrets, però el cap prefereix que estigui tancat a les oficines centrals. Quan Chaos ataquia les oficines de Control, unirà forces amb l'agent 99, amb què serà la seva gran oportunitat de ser un agent. La sèrie va ser creada per Mel Brooks i era una paròdia de James Bond. Aquesta adaptació és una barreja estranya de comèdia i pel·lícula d'acció. La sèrie original, recordem que es va emetre entre el 1965 i el 1970. A L'any 1980 ja se'n va fer una pel·lícula pel cinema amb només Don Adams repetint el seu paper. A L'any 1989 una TV-movie amb els mateixos protagonistes de la sèrie original i finalment el 1995 una nova sèrie protagonitzada pel superagent 86 i l'any 99 i els seus fills ja grandets. Comentari ràpid. Comentari ràpid. Sí, sí no, ha pres, eh? no han pres res de El Santo, Los Vengadores o Inspector Gadget? Los Vengadores era molt bona. El Santo, ja o Val Kilmer. Molt no, llàstima de tot. El Santo no, era no, per... No, no, per... molt ben dirigida. Bueno, I el... és bastant bo. Llàstima o Val Kilmer i e els -er, Era per llibreses. sortir rojant els 10 minuts de pel·lícula. Hola, venga, vinga. Vinga, va, per la següent. Hola. Hi, my name is Jason Creed. I have been given the opportunity to be able to document the events that have suddenly landed in my lap. Jason to be a on, to you, say... Parlem del diari de les muertes de George R. Romero amb Joshua Clos, uh, Scott Wentworth i Michelle Morgan. Si hi ha un director que els anys no passen, aquest és George Romero, que es manifesta més en forma de mai amb la seva cinquena pel·lícula de zombis des de que l'any 1968 estrenés La noche de las muertes vivientes, film que va reinventar el gènere de terror. Les pel·lícules de zombis de Romero són alguna cosa més que pel·lícules de morts vivents. Si en les anteriors que parlava del sexisme, el racisme, el classisme i el consumisme, en aquesta ocasió aprofita per fer una crítica dels mitjans de comunicació. Això sí, per damunt de tot, Romero vol divertir, pel que no falten escenes gore. Estrenada en el darrer festival de Sitges, amb la presència del mestre. Els protagonistes són uns estudiants de cinema que s'adonen que els morts estan tornant a la vida. Els joves aprofitaran la càmera, en les que rodaven una pel·lícula de terror, per firmar un documental sobre el que està passant. Primer per divertir-se, posteriorment per canalitzar la por de forma creativa jo l'he vist aquesta i la recomano està molt bé, m'agrada molt jo també l'he vist, no la recomano bueno, la Marta, ara, bueno, ara ens en parlarà perquè ella també l'ha vist a mi les pel·lícules de zombis és es que ni fun ni fa és una no que no, no m'interessa gaire a mi m'ha agradat molt Romero i aquesta crec que està mm, xapó, eh? Molt bé. està molt bé, està molt en forma aquesta home és com rec per un llum <laughs> ja t'ho dic jo anem per la següent toda chica tiene un sueño perfecta y quiero que mi padre me lleve al altar Mira, guapas, bonita, tiene toda, toda familia leí el diario de mamá tiene un secreto y tengo tres posibles padres Ay, madre de Dios todo vos Uh, mama Mia, la pel·lícula menys esperada per l'equip d'aquest programa, pel·lícula d'Afilín de Lloi, també la l'estrip, uh, Peres Brosnan, Amanda Freighted i Colin Firth. És l'adaptació cinematogràfica del popular musical estrenat l'any 1999 a Londres. Una jove a punt de casar-se convida tres homes a la celebració que de lloc a Grècia. Un dels tres homes pot ser el seu pare. Almenys aquesta és la informació que n'ha tret després de llegir el diari de la seva mare. Tot plegat, acompanyat de les cançons del grup suec ABA. El musical va fer pujar per damunt de tot de les llistes de vendes els recopilatoris d'aquest popular grup suec pel·lícula que no m'interessa gens eh, ho dic ja, clarament a mi no m'interessa però perquè ja he vist el musical a mi és que hi ha musical tampoc eh, m'interessa massa la veritat no sé. és que va ser bastant divertit, sorprenentment divertit no m'ho i m'ho vaig passar bastant bé Mira, poder... el que passa que aquest any la l'Ameryl Street no estarà nominada a l'Òscar a la millor, no, a la no. millor interpretació femenina segurament. crec que no molt bé, alguna cosa afegir de les estrenes de l'estiu? que però... l'única que aniré a veure segur és wall en tot cas, l'aniré a veure nou vegades per compensar les altres, però... Vale. Jo les aniré a veure, ja us ho dic, jo, jo totes, jo les veuré totes. Uh, Jacint també, suposo, totes, totes. Doncs pues per protestar les miraré totes, menys wall perquè n'estic fart. <ríe> però penso una cosa, que llavors no podràs parlar de wall Faré perquè en aquest no explica... programa no es poden parlar de pel·lícules que no s'han so... vist i amb les orelles tapades i els ulls tapats i amb bones condicions i, i sense estar borratxo no, això no m'ho demani vinga, anem ara sí xafarderies de Hollywood Els intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood no ho sabia, i Home. tenia cocòs quan, quan tu no hi ets fem uns bailoteos per cert, per cert Jacint Carribracho em va agradar molt la foto ah, però no l'heu penjat a la web? no, no, l'he vista, vista, ja la penjarem tranquil Hombre, foto... doncs començo, començo amb una recent mamà que és Nicole Kidman que ha dit que no vendrà les fotos de la seva criatura i per què Solitària. això? doncs perquè no vol però que les vengui i ho doni a una ONG. Ja, yeah, potser és perquè no vol que covien la seva criatura. Uh -huh. El representant de Quimman ha confirmat que no vendrà les fotos de la recent nascuda, saps com es diu? No. Sunday Rose. Com, com? Sunday Rose? Sunday Rose. I ja ha rebutjat unes quantes ofertes molt lucratives. L'actriu va portar al món la nena la setmana passada i la parella ha estat envoltada de rumors d'un possible tracte multimilionari per treure l'exclusiva de la nena. Uh, ja ho vaig explicar la setmana passada què venia Sandai i Rous Rous és l'àvia de d'Akiz Urban el uh -huh. marit de Nicole i Sandai, Sandai Rit em penso que era una dona activista segle XX uh, sí, activista cultural en fi, tot això què més que Nicole Kim mantenia molta predilecció per aquesta dona Kevin Costner, que bueno, apareix a la meva secció com arte per arte de viri virloque ha hagut d'acceptar el fet de ser pare és a dir <ríe> això ho hem sabut no a, post... a posteriori això ho hem sabut a posteriori i ell ho ha confessat Kostner no va tenir altre remei que arribar a un acord amb la seva dona Christine Baumgartner de tenir fills si la volia com a esposa és a dir, tu vols casar-te amb mi pensa que tindrem fills Bé. Els contractes prematrimonials a Hollywood han de ser impressionants. Eh, no sé si això està per contracte. Potser sí. L'actor temia que no tornaria a trobar la mort després de separar-se de la seva primera dona i a mort infantesa que es diu Cindy Silva. i ja havia decidit de no tenir més fills. Kostner és el pare de tres criatures, però la seva xicota l'ha fet passar per l'Aro. La seva xicota, ara dona, eh, i va haver d'acceptar abans de casar si el desig d'ella de formar una família. S'ha de dir que Cosner i Christine tenen un fill d'un any que es diu Kaiden. Bé, bueno, no està malament. Ens n'alegrem? Sí. Una, altra, una mica friki, l'àvia de Justin Timberlake, que dius l'àvia de Justin Timberlake, somia amb un casament, amb el casament del seu net amb Jessica Biel. Uh, la iaia de l'estrella del pop són xico... nòvios. Amb la Jessica Biel? Sí. No hi veig cap mena de futur. Doncs la iaia creu que sí, eh? Ens en fiarem... I les iaies? Les iaies? Saben, Això eh? tenen, eh? Aquest... <laughs> És neta, No. <ríe> és neta, aquesta noia. No ens sent perquè en Jacint té la mania de treure's els no cascos. De Sí. Vaja. En fi, la qüestió és que fins i tot ha proposat el lloc de, del matrimoni i és el jardí de la mare de l'estrella del pop de Justin Timberlake. I així tot queda en família. Clar. A Tennessee. Hm. Barat-ho. Tot molt bé. Home, Exacte. no sé si serà barat. Bueno, no has de llogar grans esglésies grans No sé si és així que Biel uh, té coneixement d'aquesta notícia. En fi, <ríe> què més? Anem per una mica de morbo. El pare de Heath Ledger dona la seva aprovació a la pel·lícula de Batman i com no podia ser altra manera. Sí, exacte, què havia de fer? Què havia de fer? Dià, ah, pues ara no la passeu. Clar. Quim, oh, uh, que és, com es diu, el pare ha aprovat l'actuació del seu fill difunt a la pel·lícula El Cavaller Fosc. Des... No sé si aquí, no, en català no, no? Sí? No crec. Doncs no. pues El Cavaller Oscuro. El Oscuro Dark sí. Night, després de veure en l'estrena mundial del film dilluns passat, ja em pregunto jo. I què, si no li hagués agradat? És que quasi que potser hauria sigut millor si hagués sortit dient no aprovo que s'emeti aquesta pel·lícula. Clar. Crec que encara hauria donat una mica més de morbo. Sí. I de fet, ja han sortit veus uh, a Hollywood Tim Burton, per exemple, que diu que s'estan aprofitant de la mort de Heath Ledger per promocionar encara més la pel·lícula. Buà. En fi. Aquest és un envejós. Sí. La família de Ledger va volar a Nova York per assistir a l'estrena que aquest mateix va deixar inacabada, ja ho sabeu, perquè va morir de sobte per una sobredosi de drogues. En fi. Passem una notícia alegre perquè Angelina Jolie, ja ho hem dit, ha estat mare, ha tingut la besonada, ja són cinc, i en volen adoptar algun altre? No ho sé, de moment, jo crec que ja té prou feina. Bueno, ella no sé si té prou feina. Sabeu com es diuen aquests dos? Sí, sí, sí, sí, sí ara ho dic. La qüestió és que la notícia és que el metge que havia d'operar, en general Jolie, que havia de portar els fills al món, estava molt nerviós abans de l'operació. Clar, dius, home, si tu li confesses a en Genial Jolie que estàs nerviós, jo no li decidia clavar el bisturí. Però, en fi... El cirurgià que havia de portar món les criatures de Jolie i Brad Pitt, estava nerviós abans de l'operació per culpa de la popularitat de la pacient, clau. Normal. L'actriu va donar llum bassons, un nen que es diu Nox Leon, com un cotxe, sembla. Mm -hmm. I una nena que es diu Marceline, Vivien Marcelin. Vivien Marcelin. Que sembla o sigui, un la marca un de neumàtics i l'altra tirant anglès. Sí. Amb un toc aixís llatí. Vivien Marcelin. Molt bé. No sé com es pronuncia ni com ho pronunciaran ells. Bueno, cinc pares... Família... Vivien és Viviana, no? Sí. Cinc fills ja, Déu-n'hi-do, no? Sí, cinc. Mare cinc. de Déu. Els nens van néixer per cesària a l'hospital de França, dissabte passat, l'ustreta de Jolí. Michael Sussman ha reconegut que estava una mica preocupat abans de l'operació. Sussman ha que cajolí, però va ser molt bona pacient, totalment obeient, tranquil·la i amable. Fixa que et dic que d'aquí 20 anys aquests seran els el 5 Paris Hilton. Tots cinc un, <ríe> un rere altres. Serà, serà brutal. No ho sé, jo crec que els he inculcat bastants valors morals, No. No. I quan comencin a veure les pel·lícules no. de la seva mare sí, i se n'entén d'un com... d'en Vivi Bob Thornt o ni d'un dels cullerets amb sang... I tots els tatuatges que encara té per esburrar. És que tu què pensaries? Doncs no sé. No pensaria gaire, potser. En fi, jo crec que ja els deu anar consciència. Mira que la mama ha fet Tom Raider. Ah, exacte. I al li deu molar. A Maddox, que ja té 6 anys, ja deu jugar. Bueno, ja, bueno, en fi, ja ho deu saber tot. Què més? A Patrick Stewart... Uh, ha estat guardonat amb una càtedra universitària. L'actor ha estat honorat amb una càtedra de professor d'interpretació a la Universitat de Huddersfield, a Anglaterra, d'on també és conseller. La qüestió és que Stewart, m'hagués agradat veure-ho, va liderar la processó inaugural de la cerimònia de graduació de 400 estudiants a través d'aquesta ciutat anglesa. I una em... collonada com una casa. Sí. Ens n'alegrem. Sí, però Patrick Stewart, saps? Som en a... el programa que som, el director sí, és qui exacte. és, per tant, s'ha de, de comentar. Sí. Mini Driver, que tria noms tradicionals per al seu nadó. Vista l'excentricitat d'alguns actors i actrius de Hollywood a l'hora d'escollir els noms per als seus fills, encara no nascuts, és de d'agrair que Driver hagi estat tradicional en aquest sentit. Així, ha decidit que si és nen es dirà Thomas i si és nena, Isabel. Molt bé. L'actriu pensa en mantenir en secret el sexe de la criatura, de fet, ni ella mateixa et diu que ho sap. I ja ho té tot preparat, la roba, l'habitació, els complements amb colors neutrals, ni rosa ni blau. Molt bé. És que ja no hi ha Jones, Michael, saps? Els mons normals, que està això, passant? això. Duchovny està sorprès perquè el seu matrimoni hagi durat tant. David Duchovny, protagonista de California, que això n'està totalment sorprès, ja que el seu matrimoni amb T.A. Leoni està durant, cosa que mai havia pensat que passés. Ell pensava que seria incapaç de mantenir una relació a llarg termini perquè perdria interès en la parella després d'uns anys. Però això mai ho has de dir, ja, home. A qui se li ho pudeix? Ara treballaran. Ara Exacte. se separaran per culpa d'això. Ara porten 12 anys de casats i es pregunta com és que Adriat està vinculat sexualment amb una sola dona per tant de temps. Això d'haver fet de prota de Cabic Fornication l'ha afectat. Jo crec que sí. L'ha trastocat una Ell mica. Ell creia, a més per adobar, que el seu interès sexual per la seva dona duraria dos anys. És a dir, jo, jo després d'això jo deixaria en David Duchovny. Per cert, que tenen dos fills. I acabo ja. Sienna Miller nega rumors d'afer amb Baltasar Getty, que és en Tommy de Cinco Hermanos. Ni idea. És una sèrie que no. Doncs a mi m'agrada molt. Uh, I precisament en Tommy està casat a la sèrie, té una filla i li ha posat les banyes a la seva dona amb, una, amb la seva secretària. Que goita. L'actoria britànica ha rebutjat les informacions que li atribueixen una relació amorosa amb l'actor. Amb l'actor Getty. Em sona malament, Getty. Sembla que està casat després que hagin sortit fotografies d'ells dos fent-se una abraçada molt càlida en què ella estava en topless. Bé. És que aquí et fas una abraçada i en hi de seguida... En tobles, però en tobles és diferent. Estàs a la platja... No, no, millor. Estaven en un iat, o iot, o iate, eh? uh -huh. eh? a la costa de Malfi, a Itàlia. Tots els solets, bueno, suposo que amb el conductor... Amb el del... I el paparazzi. I el paparazzi, sí. No sé com els han trobat, en fi... La qüestió és que Això, aquestes fotos han sortit pocs dies després que l'actona hagués tenit un rotllo amb Sina Miller. mentre Mentrestant, Miller va dient als seus íntims que mai havia estat tan enamorada. En fi. Aquí algú menteix. Sí, aquí les coses són contradictòries. I Baltasar Getty, per cert, té quatre fills amb la seva dona Rosetta Millington. Mare de Déu. No es pot tenir èxit a Hollywood perquè de se't para al cap, se creuen els cables... No i... me'ls hagués... A més, sabeu que si Anna Miller eh, fa res que va, bueno, va deixar, va llançar com un bocador brut en risc. I fans. I fans ja s'ha recuperat, gràcies a Déu. Però... Però actualment ella? són les dones qui, qui, qui destrossen totes les relacions. Sí, són... Actualment, són... Actualment, i, actualment i de Ha passat sempre. <laughs> no, però van ser l'home no, corto con ella, coses d'aquestes poc tu amb mine, elles ho fan tenen el cor de gel i això em destrossa oh. perquè jo penso Jacint, tu no has fet tardes. la teva investigació sobre el teu amic quin? Uh... Wilson, Wilson. No. per cert, que avui Will el fa 41 anys sí, felicitats Will no, ho sento però hauríem d'anar acabant eh, ja començar la secció jo... de televisió jo ja, us aviso, jo ja estic, jo ja estic. <laughs> doncs vinga, va, anem per la tele, és 40 minuts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 Doncs parlem de les sèries de l'estiu i Dexter és una de, de les sèries de l'estiu que ens acompanyarà els dijous ja potser, hem dit moltes coses d'aquesta sèrie no? no sé si va la pena afegir moltes altres Que està molt bé Sí, sí, que se li perdi comet un pecat mortal eh? que crec que estem tots bastant d'acord Mare de Déu a veure, altres coses que podem comentar. A veure, comenteu una notícia bomba que ha sortit aquest cap de setmana que fa referència a la, C a la sèrie CSI. Si ens enteràvem que l'actor William Peterson havia signat per quatre temporades més per fer uh, de Grissom a CSI, almenys aquesta és la notícia que havia sortit, sembla que això no era del tot cert, perquè William Peterson Grissom deixa CSI. Aquesta és la notícia bomba que va saltar l'altre dia a la llum i és que uh, quan va firmar per 4 temporades més va firmar com a productor no com a protagonista per tant el que farà el William Peterson el Grissom serà treballar darrere les càmeres en producció i deixarà eh, fer de Grissom a partir del capítol eh, 10 de la propera temporada que serà la temporada número 9 als Estats Units genial, a veure si s'acaba d'una vegada aquesta sèrie doncs no s'acaba no s'acaba fins perquè sembla que tornarà per alguns capítols l'actriu Georgia Fox que havia deixat la sèrie i qui també l'havia deixat durant aquesta vuitena temporada és Gary Durden que feia el paper de Warwick que també sembla que apareixeran alguns capítols d'aquesta novena temporada una mica per suplir l'absència de Grissom a partir de mitja temporada. Substituts per Grissom es rumoreja Carl Russell, Lawrence Fishburn i John Malkovich per assumir un paper semblant al de Grissom, però eh, no ben bé a Grissom. De totes maneres, hi ha una porta oberta perquè l'actor pugui fer aparicions esporèdiques i si l'audiència baixa, jo crec que, eh, si ell és el productor, doncs es tornarà a posar el cap davant de la sèrie. Jo d'això ja em diria el síndrome d'urgències. Quan tots els protagonistes de la sèrie comencen a plegar, és hora de tancar la paradeta. Sí, com el que està passant a una mica més mòbil. no? És, eh, ah, doncs va, acabem la temporada, acabem la sèrie. I deixem aquí. Uh, després del gran èxit que, que va tenir el Blue Harvest, que és aquest capítol de Padre de Família dedicat a la Guerra de les Galàxies, s'està parlant d'un bueno, capítol especial d'una hora que uh, reproduïa uh, l'episodi 4, o si sigui, una nova esperança, uh, de dalt a baix, amb els protagonistes de Padre de Família, eh? l'Stee Weave and the Darth Vader, el uh, Peter Griffin fent de Han Solo, etc. Aleshores, degut a l'èxit, s'està plantejant primer, un futur projecte per fer el mateix amb l'Imperi Contraataca i el que ja serà imminent serà la versió d'Star Trek II, la ira de Kant amb els protagonistes de Padre de Família. No tinc perquè què això és una notícia. Home, perquè, perquè és una notícia. Home. Padre de Família genera molta informació. Free power! I, a més a més, eh, relacionat amb Star Trek, hi haurà un capítol a la propera temporada de Padre de Família, la setena en la qual ja han contactat amb tots els actors de Star Trek La Nova Generació, Patrick Stewart inclòs, perquè posin la veu en un capítol centrat en els protagonistes de La Nova Generació, o sí sigui que viuran una nova aventura cinematogràfica, encarnats per dibuixos animats d'ells mateixos, no pels protagonistes de Padres de Família, integrats en la trama de, de la sèrie de, de Padre de Família. El capítol es dirà Todos los perros no van al cielo. Però jo juraria que la sisena temporada de Padre de Família encara no s'ha estrenat. Aquí. No, estem parlant de la setena. La, la sisena és la que hi ha hagut la vaga de guionistes, que suposo que la al setembre, i la setena és la que s'estrena a partir de setembre als Estats Units. Exacte, sí o sigui, estem donant notícies d'una temporada quan encara no s'ha estrenat l'anterior. No, no, el mateix que hem fet amb CSI. Digues, sí que anaves a comentar alguna cosa. Música d'Anatomia de Grey, I és que a finals de mes estrena sin cita prèvia, a Antena 3, que és la spin off d'Anatomia de Grey, la doctora Dyson Montgomery, independitzada, en un hospital de Los Angeles. Doncs la sèrie la veurem a partir doncs, de finals de juliol. Antena 3, nou capítols que ha tingut aquesta primera temporada, també una mica escabotejada per la vaga de guionistes. La temporada que ve suposo que ja serà una sèrie amb una durada estàndard normal. La veritat és es que Anatomia de Grey i Mujeres desesperades són dues sèries que... He capat que ja no segueixo. Doncs molt malament. Mm, sí, està mira, molt bé. Arriba un moment que t'has de decidir i a veure anatomia de Gray. per mi anava baixant el nivell de cada capítol, eh aquesta quarta temporada una mica més fluixa la veritat és a mi m'ho ha semblat sí. jo crec que suposo que hi ha ja el punt d'inflexió quan ja s'han separat eh, Doctor Macizo i, i la Grey doncs a veure si la, la sèrie millora i ja en aquest rotllo estem junts o no estem junts s'ha acabat, per tant a veure si els arguments són una mica millors i també tindrem reposicions com per exemple la tercera temporada de Medium la primera de Cinco Hermanos, això a 4 la segona temporada de Drois que continuarà tot l'estiu per TV3 Tenim. Quin la segona de 8 que s'emet juntament amb la primera de Californication també a 4 Babylon 5 que l'estan reposant al canal 300 el canal de no. sèries de TV3 Boston Legal que s'estrena la tercera temporada eh, d'aquesta sèrie al canal Fox i em sembla de, i bé, de les sèries eh, bueno, Star Trek Deep Space Nine al canal BO, eh, que es continua passant potser haurien de parlar de live. I Life, és veritat, sí, sí, que la jo la no l'he vist. No l'has vist, no, no, van no, no. estrenar el dilluns. Diuen que és la vaig, la vaig estar veient per sobre i li queden quatre dies, eh, em penso. Mm -hmm. Ai, per cert, es va estrenar una sèrie de comèdia que diuen que és molt bona, que no l'he vist, que hi ha la voreca de Rockefeller Plaza, aquesta sèrie protagonitzada per Alec Baldwin, que diuen que és una comèdia molt divertida sobre els intrínquolis del món de la ja tele. Ja l'havien fet, no sé si a la Paramount o a la Fox o un d'aquests, ja havia vist Capítols Sueltos i als Estats Units ha tingut molt d'èxit. És el doncs ha rebut molts de premis, diuen que està molt bé malauradament uh -huh. a la una i mitja de la matinada dels dimarts, però vaja, què hi farem, no? què hi farem? vinga, doncs anem pels còmics per acomiadar la temporada de còmics estem ja bueno, a sèries ja ja ho hem tancat eh, doncs vinga, preparats doncs anem, anem pels còmics la tranyina de Spider-Man la capa de Superman el Batmóvil de Batman i les urbes de L'Obedno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic doncs, Aram, comencem directament, si t'assembla bé. Sí, sí, fem de via, que se'ns tira el temps a sobre. Uh -huh. uh, avui, ja que en Jacint no té secció, jo també diré les meves notícies que probablement no són certes. Molt bé. Home, és un petit no, humor. No, això és plagi, això és plagi. Homenatge, homenatge, transliteració, mm, no sé, cita. Resulta que corren rumors de que els germans Wachowski, amb Kino Reeves, ho has vist, això? Sí, sí, sí. S'està fusant histèric en Jacint. Volen adaptar un personatge de còmic que fins ara no ha sortit mai al cinema, que és Plastic Man, el Plastic Man de la Golden Age. És una mena de mister fantàstico és una barreja de Mister Fantástico i Roger Rabbit. Jo havia vist uns dibuixos de Plàstic Man a TV3 fa la tira d'anys. Doncs és un Plàstic Man, hi ha, hi ha diversos Plàstic Mans. És un personatge de DC, o sigui, de l'editorial de Superman, Batman i companyia, que té l'habilitat no només d'estirar-se, sinó de poder-se transformar en objectes d'allò més peculiars, però sense perdre els colors del seu traje. Uh -huh. La veritat és que no m'ho he cregut, pre he pensat, va ho portaràs a la ràdio a veure què opinen ah, jo sé que és cert, és més perquè he vist que ja tenen la cançó que faran servir per la pel·lícula de plastic Man quina és la que cançó? l'he portat i tot ah, sí? play. Vinga. plàstic, Plàstic Man plàstic, plastic Man, man. Bé, prou, prou i no penso que la gent desenxufi, eh, desondolla la ràdio per culpa d'això bé, en fi Parlem. Serà la imatge del final de la temporada. Jo sí. sin aquí plàstic, plàstic. Bueno, lo no comensesto també, per favor. Basta Més humors, sí. un que m'ha fet una mica més de gràcia, la veritat. Elf Quest a la pantalla gran. Elf Quest és una sèrie protagonitzada per uns elfos hmm. molt hippies que munten sobre llops i que viuen així en tribus, en contacte amb la natura i tal, no tenen gaire res a veure amb els elfos estil·lègoles. Com porros i tal? O... Bé, bueno, canten cançons i, i tenen guies espirituals i viatges estrals i... I tot és qüestió de mentalitat, bueno, històries aquestes. Que és una sèrie que van crear el 78 en, en Wendy i la Richard Pini, que a més a més són parella, mm. i la van crear així una mica pel seu compte. Va començar com un fanzini i la veritat és que està tinguent molt d'èxit. Aquí a Espanya es poden trobar tres recopilatoris de les seves històries en color que, la veritat, els recomano. Jo m'ho passo bastant bé. Doncs sembla que tindran una adaptació a la pantalla gran. Explicaran la història de la tribu de los Lobos, que viuen en un planeta similar a la Terra, però, amb la diferència que tenen dos llunes i viuen tranquil·lament al bosc, fins que un dia, un dia apareixen uns trolls i han d'abandonar el seu bosc. I aleshores inicien una gran travessia pel desert fins que troben una altra tribu i intenten escapar dels humans, que són molt dolents perquè no estan en contacte amb la natura. I tal. Molt bé. Tot plegat és bastant hippie, però la veritat és que serà una sèrie ai, serà una pel·lícula animada i um, jo des d'aquí, si surt, i ens entrem només més cosetes, li seguirem la pista perquè pot estar bé. No, no, està a veure tot. Està des d'aquí els recomanem. Home, tot, tot, tot. No, per exemple, Hancock o Mamma Mia són coses que no cal veure. Ara hem parlat des del tràiler que ja ha sortit de Despedit? Perquè... No Fa sé... molta poc està pel·lícula, sí, sí, sí, eh? Sí, sí, sí. Fa molta uh, por. El problema és, sí que l'he vist, un tallet, perquè jo aquestes coses... És com el dels sis primers minuts de Batman, del Batman de Dark Knight. És allò l'he mirat així per sobre una mica ràpid per fer-me una idea, però no m'agrada espatllar-me a mi mateix les pel·lícules abans d'hora. El tràiler d'Espírit, Spirit és un personatge, bueno, un dels personatges més famosos dins el món del cómic, i eh, l'encarregat d'adaptar-lo ha sigut eh, Frank Miller, uh -huh. que és també un altre gran personatge i, a més a més, és un gran fan de tota la feina de Will Eisner. Fins i tot hi ha un llibre que és una entrevista entre Will Eisner i Frank Miller, que vindria a ser el, la versió del Hitchcock i Truffaut. Uh -huh. en versió còmica, la veritat és que és molt recomanable per tant el respecte cap a l'obra es dona per suposat, el que passa és que Frank Miver és un autor eh, molt innovador molt revolucionari, que li agrada molt fer servir noves tècniques i el Trevor a mi m'ha agradat T'ha agradat? M'ha agradat. El que passa que no té res a veure amb Espírit. És que a mi m'ha recordat la celda, una cosa així, més aviat. És Pels és colors molt i tal, eh? Ja. Ja. Sí, o sigui, és això, li han de donar, jo dono, com a mínim, aquest vot de confiança, igual que amb Sin City, i amb 300, que han fet coses una mica estranyes i que s'aparten una mica del cas del cinema normal, però l'estètica no m'ha desagradat. Ara bé, no crec que sigui una adaptació d'Espírit, és una altra cosa. Sí, uh -huh. perquè una adaptació d'Espírit jo m'esperava alguna més com dic Tracy, ja, Exacte. ja, ja sí, sí, jo, sí, jo també m'esperava alguna cosa més així sí, sí, però Frank Miller el, el tema aquest de fer coses tradicionals i estèticament normals vinga va, anem per la és següent, se següent notícia va. vale, una va anar, ja. notícia que m'ha fet molta gràcia que és que torna a la TV Esfera TV Esfera és una web d'informació sobre còmics eh, que ha muntat Manuel Barrero i va, havia desaparegut durant una temporada i la veritat és que ha tornat. I la és que és una bona notícia perquè és una web d'aquestes que eh, tenen informació, entrevistes, cites, recomanacions de còmics... Ja l'he visitat, ja estima els menús. Sí, a veure, el disseny és una cosa que no, te, no té ben feta. El perquè... disseny és una cosa que no té ben feta. Això sí que no t'ho negaré. Però el, els continguts estan bé. I per acabar, bueno, no sé si per acabar, però no. ja quasi com que se m'acaba el temps... Un parell És una notícia que volia donar... Uh -huh. uh, pàgina web, apunteu, Again with anem. the comics.blogspot.com. Again with the comics, o sigui, una altra vegada amb els còmics.blogspot.com. Mhm. Uh -huh. Hi ha una història de quatre pàgines guionitzada per Alan Moore i dibuixada per Peter Vague. a' Moore se suposa que ja no cal que expliquem qui és. Peter Vague és el guionista i dibuixant de la sèrie Odio, el còmic underground més famós de la dècada dels 90. La veritat és que ara aquest home està una mica retirat o desapareixer com a mínim del mercat espanyol, però la veritat és que en el seu moment va tenir molta fama. Doncs és una historieta de quatre pàgines, que podeu consultar online, protagonitzada per el Cool Man. Us preguntareu, qui cony el Cool Man? És aquella gerra de suc com si fos Tank, sí. animada, que surten alguns capítols de Padre de Família, precisament, uh -huh. atrevessant parets i tal. Sí. Vale, doncs és, una, és un còmic de quatre pàgines protagonitzat per aquest personatge amb guió de l'amor i dibuixos de Peter Backe. La veritat és que és una cosa molt estranya. No, no, hi ha el mono aquell que assenyala i... Ah, exacte. Doncs sí. És una mena de gerra de color vermell amb una cara dibuixada sí, ja sobre... Fixaré, que, ja Jessica, és com una, sarra, una jarra sangria no? ah, exacte val, val, val. Vale, és la versió uh, americana del Tang ah. i aquests, aquests productes per fer amb um, sucs molt la... bé, hem d'anar acabant no? hem d'anar acabant, sí, doncs sí, sí. l'únic que vull fer és recordar-vos a pàgina una altra vegada againwiththecomics.blogspot.com perquè està molt bé i ara fem el sorteig ràpidament del lot de còmics de Panini triem una boleta i el guanyador, bueno el número quin és? el 7 el 7, doncs mira, en Josep Enric, eh, que diu que el director de Punisher és Alexi Alexander. Doncs en Josep Enric, de la seu d'Urgell, s'emporta a, a l'últim lot de, de la temporada de Panini, que diu que ens trobarà molt a faltar fins al setembre. Doncs, bueno, res, eh, la primera setmana de setembre tornem a estar altra vegada aquí. De seguida tornem a ser aquí. Doncs eh, nosaltres ens acomidarem ràpidament. Marta, serà fins la propera setmana. No. Ai, ai, ai, ai. Fins la primera de os setembre. Seus n'has vist, vist les maletes. Ara, ara, les maletes. Fins la primera de setembre. Fins al setembre. Ah, vosaltres no també eh? Us renovem contracte, vull dir que... Perfecte, tornarem ah, al oh, setembre. Milen. Vaig a Mila o un No, no, te quedes, te quedes. Al final, presa, malgrat les bajanades, crec que te quedes. Jo mateix també l'he he servat de a tots vosaltres i us deixem una mica en cançó estiguenca. Beach Boys. Ah, vale, sí, la tinc guardada aquí. Tu, tranquil, mira. Doncs vinga. Is... Doncs fins la propera temporada Bona nit Bona nit Serving USA